Här är en bonus av RLM utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna. SVD.se. I helgen intervjuades Markus Birro av den högerextrema sajten Exponerats podcast RLM. Dagensmedia.se. I helgen lät sig Marcus Birro intervjuas av den högerextrema sajten Exponerat. Resume.se. Igår kväll fick Marcus Birro sparken från Expressen. Anledningen ska vara att han kritiserade Expressen under hans medverkan i den högerextrema sajten Exponerats podcast RML. De lyckades stava fel. Vidare står det. Det var i helgen Marcus Birro intervjuades av Exponerat. ETC.se. Det var i helgen Marcus Birro intervjuades av Exponerat. Medievärlden.se. I helgen medverkade Marcus Birro i en podd på en högerextrem sajt. GP.se. I helgen intervjuades Marcus Birro av den högerextrema sajten Exponerats podcast RML. Tillsammans med Ingrid Karlquist från den islamfientliga tidningen Dispatch International. Även de lyckas ju stava fel. Aftonbladet.se Det var i podcasten Radiolänsman RLM med kopplingar till den främlingsfientliga sajten Exponerat som Markus Bidro uttalade sig om mordhoten. Sydsvenskan.se I fredags fick Bidro sedan den tvivelaktiga äran att tillsammans med det svenska muslimhatets drottning Ingrid Karlquist tala ut om hoten i en nätradiosändning kopplad till den främlingsfientliga sajten. Exponerat. Ja, programmet släpptes ju i lördags. Den här listan kan göras längre, men Konrad, vad har alla helt fel i förutom att Ingrid är det svenska muslimhatets drottning? Exponerat. Ja, nu ska jag se om jag kan vara tydlig nog. Vi är inte exponerat. Alla tidningar skulle ju kunna vara journalister och göra något så jobbigt som att trycka in rlm.nu och sen trycka på den lilla fina texten där det står två ord om oss. Därinne så kan man faktiskt läsa klart och tydligt att vi inte är exponerat. Jag kan citera Exponerat om ni vill, citat, intervjun gjordes av RLM. Vi vill poängtera att RLM är en fristående podcast och ej personer från Exponerats redaktion. Och jag vill även tacka Avpixlat för att vara 110 000 gånger bättre journalister än de jag nämnde innan någonsin har varit eller någonsin kommer att vara, för de... Avpixlat har faktiskt läst sig fram till sanningen och skriver citat efter att Marcus Birro gett uttryck för islamkritik på Twitter och överrösts med hat från vänstern och muslimer talade han ut om turerna i fristående radio Länsman slutcitat. Och även Fria Tider har skrivit eh, om programmet. Vi är väldigt öppna med att folk får ha sina åsikter och uttrycka dem men med det sagt vill vi säga att på exponerat så finns det en hel del som kommer ut som vi inte ställer oss bakom precis som det finns en hel del på en mängd andra sidor som vi inte ställer oss bakom. Det är just därför som vi finns på rlm. Nu för att vara fristående och för att kunna stå bakom allt som kommer ut. Men Konrad, förutom alla de här nyhetsidorna och så vidare så, här, så har ju du blivit intervjuad. Jag var ju borta idag, men du blev intervjuad av Changfrick i nyheter idag. Kan, mm. du berätta, kan du berätta om det? Uh, nej, jag fick ett mejl av Chang här i förmiddags och han uh, ville prata lite om turerna kring Biro så jag ringde upp honom över Skype jag uh, kände att det var intressant att någon faktiskt hörde av sig och ville veta hur det stod till. Mm. Och vi gjorde en liten kortare intervju eh, där jag tryckte verkligen på det här då missförståndet eller vad man ska säga att vi är inte exponerat. Exponerat samarbetar inte med oss utan den enda kopplingen som finns är att de hjälpte oss med reklam när vi låg lite illa till efter att vår sida kraschade. Eh, och det blir en bra intervju eh, tycker jag så den får ni inte missa och läsa den ligger på nyheter idag nu är det mycket om exponerat här men det här gäller ju vilken sida som helst som hade velat hjälpa oss om det så vore avpixlat eller Fria Tider eller Aftonbladet eller GP eller vad som helst. Vi, vi skriver ju inte artiklar, vi okejar ju inte artiklarna vi kan inte förväntas ta ansvar för vad andra människor skriver och tycker mm. och det var ju därför vi, vi fick flytta till slut och, och det vill vi vara tydliga med och det trodde jag att vi hade varit tydliga med men å andra sidan vill man svartmåla oss och då framförallt birro så, så gör man ju den här kopplingen utan att kolla upp det. Men de gör det ju som alltid så väldigt lätt för sig själva. Mm. Och liksom man ser ju det när ni lyssnade på de här citaten här i början. Det, det är typ en som har liksom bestämt att ja men det är så här det är. Sen har ingen annan liksom brytt sig och kollat någonting, utan bara, ja men de skrev så. Ja men då skriver vi så, men kanske tar bort ett ord, mm. eller lägger till ett ord, ja, och precis. så nästa och så nästa, och så nästa. Det här är dagens journalister och det är med mig pinsamt tycker jag. Och det här har ju varit en stor nyhet, jag menar den har ju spritt sig så gott som alla medier, jag vet, SVT till och med som sagt, och då kan man ju väl tycka att är det värt för så många att skriva om så är det väl värt lite, lite, lite, lite research? Mm. och du har ju även kontaktat en del av de här, och hur stor chans tror du är att de kommer rätta sig? är väldigt liten, men, men jag, och det skulle jag vilja tipsa våra kära lyssnare med om ni känner för det, att, att skicka bara till de här journalisterna, man kan ju skriva ungefär som jag gjorde om man inte har någon bättre idé. Jag skrev hoppsan, det har visst råkat smyga sig in ett litet sakfel här, och så skrev jag då det här att, att vi är inte exponerat och bla bla bla bla, bla. hoppas på rättning. Mm. För det är ju ändå ett faktiskt sakfel. Det är ju inte någon liten detalj utan det är ju, de har ju en helt fel idé om vilka det är som gör podden. Mm. Men ska vi gå vidare till några som vi Eh, brukar prata om ibland och, och säga kom gärna och prata med oss eh, men de verkar ju inte vilja prata med oss men om oss kan de tydligen prata nu. Mm -hmm. Inte män, eh, mm. och ni sitter säkert och lyssnar nu. Så mm. då vill jag gärna att ni lyssnar på det här. Vi sitter nu, jag har Eh, er Twitter-sida här framför mig nu. Och så ser jag en bild här eh, som det, det står, nu har vi flyttat över till Exponerat. Försök man besöka radiolandsman.nu så kommer man direkt till Exponerat. Detta innebär att alla länkar fram till det här inlägget inte fungerar. Ett gäng av programmen finns även på Exponerat och nya kommer. Och så är det en printscreen på Radiolandsman, RLM på Exponerat. Ja, vi var där och släppte våra program. Som sagt det här är ingenting vi har sagt någonting annat om. Vi fick hjälp och reklam och, och lägga ut våra inlägg där. Det har vi varit helt tydliga med. Det var absolut ingen hemlighet. Nästa bild är då, ja det, det är en print screen från något inlägg och, och så det jag antar att de syftar på är, vi ser fram emot en framtid där på Exponerat tillsammans med er. Ja, mm. vi var på Exponerat, fick reklam då i och med det och mm. ny lyssnar. Så det, ja, det har vi sagt. Mm. Eh, och så eh, den här då, eh, det där själva inlägget då, RLM på Exponerat. Jag läser inte hela men jag kan läsa liksom det som spelar någon roll och antar att det är de syftar på med det här. Då. Vi välkomnar både gamla och nya lyssnare att följa oss här på Exponerat. Vi har lämnat radiodansman.nu och flyttat hit i förhoppning om att nå ut till fler. Återigen, läser man om oss så läser man att vi kom dit och vi fick reklam där och vi hoppades att nå nya lyssnare. Det var liksom det huvudsakliga. Vi ville helt enkelt nå ut till folk. För ska, når man inte ut till folk då är det ganska meningslöst att göra en poddradio. Ja, och vi är ju jättetacksamma för Exponerat. Ja, utan Exponerat hade vi inte kommit hit nej. och många av er som, som lyssnar nu hittade säkert oss via Exponerat. Ja. Så ni får inte ta detta som att vi bara ska snacka massa skit om Exponerat och att vi liksom vill nej, de, de där dåliga, det, det är inte det det handlar om det handlar om att igen, vi kan inte ta ansvar för det de skriver. Nej, de får tycka som de vill och vi får tycka som vi vill mm. inte rasistmän, de får ju också tycka som de vill mm. såklart för vi lever ju i någonting som heter demokrati mm. eh, men sen så står det ju exponerat i en välbesökt sida och jag hoppas att exponerats besökare vill ge oss en eh, chans. Ja, som sagt vi vill gärna ha lyssnare men allt det här då som har skett nu med Marcus Birro och så, det har resulterat i över 11 000 lyssningar på mm, två redan. dagar. Mm, mm. Men om vi tänker och känner fritt om det här, hur tänker vi och känner nu egentligen? Om vi ska, nu, nu bara säga det, att nu nu, nu, har vi, nu kör vi helt utan stolpar, helt utan mm. någonting. Nu säger vi bara, hur känner vi? Jo, men jag kan väl säga... Ja, min bra, lite kortfattat. Eh, idag när vi spelar in det här så är det måndag den 24. Och då var ju idag det här, när här bomben släpptes. Eh, sen exakt hur det gick till vet man ju inte riktigt. Men då kunde man plötsligt läsa Marcus Byrd har sparken. Och det berodde på att... Ja, lite olika vilken artikel man läser. Men, men det berodde inte så mycket... På att han var med i Radio Länsman utan att han kritiserade Expressen. Sen har man ju gått och grublat på detta hela dagen och följt Twitter och Byros blogg och alla olika nyhets... ja, nyhetssajter och så där för att se om det utvecklas. Men jag tycker inte det har utvecklats så där himla mycket från, från vad de sa från början. Däremot har det ju spritts ännu fler medier. Och Nej, som är... sagt, copy-paste. Ja, ja, men precis. Och det, jag blev förvånad. Jag googlar nu precis innan programmet här och... Jag tänkte att vi skulle hinna läsa igenom alla ställen för det här är ändå någon slags breakthrough är det ju. Men alltså det, det stod överallt kändes det som. Och givetvis beror det här mer på birro än på oss, det får vi ju inse. Men visst det är ett jättestort genomslag och jag har fått mycket så här gratulationsönskningar från folk som äntligen, äntligen, äntligen. Men, men jag får ju också erkänna att, att det är ju minst sagt omskakande att plötsligt kunna läsa om Radio Länsman i var och annan tidning. Och man blir väl... Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men, men jag tror det är obehagliga. Alltså, I ska ju inte gnälla egentligen. Det är ju Birro här som har råkat i skiten. Och det men det, det inte... får jag säga det då. Det är det jag vill säga. att Jag själv har, jag har som sagt inte kunnat följa allt lika bra som du idag. Men jag har läst igenom så mycket som bara möjligt när jag kommer hem. Men det jag känner det är liksom... Alltså det, det, det tas, vad ska jag säga, det tar, nu ska jag försöka vara ärlig och tala från hjärtat. Men mm. det tas oj liksom, nej, oj då, nu lägger vi, nu tar vi ja. fram uh, nästrykande typ och börjar gråta. Här, nej. <laughs> ja, nej, det här är inget skratt om. Nej, för att jag, jag känner ju det liksom såklart att det är skittråkigt för bilder och skull. Alltså det är ju det, det jag har gått och tänkt på mm. hela dagen idag. Mm. att Jag har verkligen känt att det är att det här blir ju liksom ännu ett tecken och även antagligen för så såklart att se att man får ju inte, man får inte säga någonting egentligen även fast de säger som sagt att det har med att göra att han kritiserade Expressen men mm. det är så klart att vi vet ju hur Expressen är och, och de tycker på ett visst sätt och man får inte tycka annorlunda. Mm. Så det här blev ju verkligen bevisat då för Marcus att så här är det och inte bara för Marcus utan det blev bevisat för många, många, många andra. Och jag tycker liksom att, det, för mig är det svårt att se. Alltså i, i nuläget så är det svårt att se, om jag ska vara ärlig, liksom egentligen något positivt. Det liksom förmörkas, så att säga, av faktumet att all skit som kommer till birro så att säga, även fast det är inte rättfärdigat på något sätt eftersom han har inte sagt någonting fel och han har inte medverkat i någon liksom rasist, nazist fascist och så vidare poddradio liksom, jag menar, och det kan vem som helst som är intresserad ta reda på att det är inte det för hundra elfte gånger. Nej och jag menar om inte annat, vi har ju eller du framförallt, Länsman. Du vet ju hur många bråk vi har haft liksom, om vart vi ska lägga på gränsen. Där jag ofta vill vara på andra sidan gränsen. Och du är ju mycket mer, nej, nej, nej, vi måste vara försiktiga liksom. Så vi har ju verkligen kämpat för att för att i invandringskritiken försöka vara ja, att man måste, politiskt korrekta. Jag, men, jag menar att man måste alltid tänka sig för vad man säger. Liksom, för ja. att det minsta lilla... Nu menar vi inte inte så här jätteextrema grejer, utan nu menar vi liksom bara enkla saker, enkla ordval som kan ja. misstolkas och så vidare och sådär, alltså det, det, det är liksom man och, är till, medveten till, om att det är så så man måste anpassa sig till det Ja men precis, och till exempel, hur många gånger har inte vi sagt, tänk nu alla lyssnare på att det inte är individerna, alltså den individuella vindvandraren som man ska bli arg på, utan det är politikerna och bla bla bla sånt där, det, det säger vi ju hela tiden, och det är ju inte speciellt högerextremt eller nazistiskt eller rasistiskt, men, men å andra sidan alltså, jag, det tar jag faktiskt inte så illa vid mig över de har ju inte lyssnat på radion de vet ju inte vad de pratar om. Och jag kan ärligt säga, ja, jag kan stå för allting jag har sagt. Inte om man rycker ut lösa meningar. Jag vet, ibland har man raljerat och varit förbannad och sådär. Men om man frågar mig vad jag tycker, för det borde ju vara det som är det viktiga. Vad tycker du, Konrad om det här och det här? Så, så skulle jag ärligt kunna svara. Det är, inga, det är inga hemska mörka åsikter på något sätt. Det här kommer låta så konstigt att komma från mig. Eftersom, mm. som sagt, jag är gammal i gården och så vidare. Men jag är chockad. Jag är liksom chockad över hur... Eh, alltså hur, hur det har blivit... Jag menar, hur det har blivit och den här stormen och allting som har skett liksom... Trots att jag vet att så här är det. Men ändå på någonstans, någonstans nu när man liksom... När det, när det drabbar oss så att säga. Mm. Eller när eh, uppståndelsen... Jo. Ja, jo, jag menar bilder. Men liksom just att, att vi nämns och så vidare. All, all, all den här liksom uppståndelsen kring oss. För jag, om man ska säga RLM för mig... Det är lite som ett förlängt fikabord. Mm. Så ser jag det. alltså. För vi, jag och Konrad, vi är inga journalister, vi är inga politiker och så vidare. Vi är helt vanliga människor. Som sitter och delar med oss av våra tankar. Mm. Och så bjuder vi in andra människor. Som får dela med sig av sina tankar. Eh, och vad låter det här som? Det låter väl ändå som vilken valfri bloggare som helst. Som då mm. skriver sina tankar. Men vi pratar istället. Och vi pratar ju om någonting som man nu ser att det är uppenbart. Då, att det är någonting som ska hålla sig runt ett fikabord utan mikrofon. Mm. Eftersom mm. sånt här får man ju inte prata om, men, men det är just därför vi känner liksom, och det vi pratar om, det fria ordet att det är så extremt viktigt att prata om det. Sen tycker jag att du sänker oss lite väl mycket, för jag menar, i början kanske det var mer ett fikabord, men jag menar vi har ju haft väldigt många intressanta gäster som återkommer, Ingrid då till exempel, ja, men ja. även massa andra jättespännande gäster, och... säger, Ja, men fikabord, för det behöver inte vara en nej, intressant jag förstår vad du menar. diskussion, liksom. Men... Jo, nej, men, nej, jag förstår precis vad du menar, och jag är ju jätte, jätteglad alltså, att, att, att, att Radio Länsman har kommit så långt som det har kommit. Vi, vi har många fler lyssnare och vi har intressanta gäster och vi har lite mer rutin sådär på saker och ting. Jo, men det, det jag kan tycka är obehagligt i det. Alltså, delvis är det såklart väldigt så stressande på, på alla möjliga sätt. Men, men, men det som är läbbigt kan jag tycka att man, har så, man känner verkligen hur lite kontroll man har över vad som skrivs om, om oss då. Eller om man ska säga att det liksom bara på några minuter väljer ut över internet så här. Och man får ingen möjlighet att bemöta detta. Nu har jag ju mejlat till de flesta journalister men jag tror väl inte att, att de kommer svara på något sätt. Det som väl egentligen gnager mig som jag har tänkt på hela dagen är väl det här. Borde vi på något sätt informera att Marcus Birro mer om, om vad Radio Länsman är för radio. Men jag vet ju också att, att jag vet inte riktigt vad jag skulle säga då. För att jag menar, visst vi kallas för massa saker av, av våra fiender. Ju... Får jag sticka in, precis som han kallades ja, massa precis. saker efter sitt... Men han kala. skrev en liten tweet och då var han plötsligt islamofob. vi, hör, vi har... och allting, ja, ja men precis, vi pratade ju massa och blev kallade det också. Och, så jag vet inte riktigt vad man, vad man skulle informera honom om. Han fick epiteten. vi får repeteten. Mm. Mm. Massa andra som skriver om sådana här saker. får. Epiteten. Vem som helst som ens yttrar sig det minsta mm. får de här Som Marcus, yttrar ja. det minsta, får men, de här epiteten. Ja, men särskilt på Twitter måste man komma ihåg att vem är det som liksom skriver detta? Twitter är ju... Det I knappt verklighet alltså, för det gäller sådana fruktansvärt andra konstiga regler där. Men däremot hade väl en skribent, på Petter Larsson tror jag det var på Sydsvenskan, hade ju väl twitterat från sitt konto att Markus Berra har gjort mig i nazistradio. Och det är väl egentligen det närmaste någon slags riktig människa som har, som har kommit med något riktigt muppigt. För den är vi inte. Det, det skulle jag hemskt gärna vilja höra, han, alltså höra hur han har kommit fram till det. Men jag tror att det funkar helt enkelt. Det tycker jag ofta man ser på Twitter att det är liksom en tävling om vem som kan vara värst. De ja. börjar kanske då säga till Birro... Ja, men det där var dumt sagt. Det där är lite islamofobiskt. Och sen byggs det här bara på. För den som, den som är värst och kan komma med den värsta förelämpningen får flest likes och retweets och sådana här skit. Då frågan då. Du, du tyckte att jag nedvärderar oss. Eller vad jag ska säga. Nej, nej. Jag vill bara säga så här då. Att just det med uppståndelse. Och så, alltså, vill vi ha all uppståndelse? Alltså, är det någonting du känner att ja, men jag var ute efter en massa uppståndelse? Nej, jag känner alltså på ett sätt både och. För alltså, det är klart man vill att Radio Landsman ska växa och få fler och fler lyssnare. För jag, jag vill ju att folk ska vakna upp innan, innan landet är helt kört. Och då får man antingen fortsätta sända och försöka sprida det mer. Eller så får man faktiskt lägga av. Sen men, kan man inte sätta en magisk gräns på. Jag vill ha precis så mycket uppmärksamhet att många lyssnar men inte att det blir känt. Alltså man kan inte sätta någon sån gräns tyvärr för det är inte så det funkar riktigt. Men bara förtydliga det också att det... Det här betyder liksom inte alltså, för min del att jag känner att det, ska, det här ska. Att vårt namn ska komma ut. Att det ska vara på bekostnad av någon. Det skulle jag aldrig. Nej, vilja. Den tanken var inte. Från mig så var det naivt må hända. Men liksom att man tänkte. Ja, men det här blir ju ett väldigt passande ämne. Och det här har just precis ja. drabbat Marcus. Och det passar ja, jättebra in i det här. Kalla mig naiv, ja. Men. Det var, det var så jag tänkte för att... Ja och jag vet ju När, när, när vi insåg att Marcus Biro skulle vara med Jag var ju bara så himla glad För jag har ju gillat Marcus Biro länge Ja, hat-kärlek Nu är det ju nästan bara kärlek kan jag säga Men också att, som du sa det passade så himla bra in i ämnet Det här hot som vapen Och det var ju fantastiskt att Marcus Biro Visst delvis för att han är känd men, men kanske framförallt för att han var en av dem som hade Ganska nyligen fått smaka på det här hatet För han var ju liksom oskuld eller vad man ska säga Medan Ingrid Carlqvist hon är lite mer luttrad i det här Ja, vi bara sticker det och säger hat kanske mot just det, men sen har han ju tagit jo, men upp alltså, annat över, som... men ja, alltså, slå i väggen på åsiktskorridoren, eller ja, ramla igen, ja, eller vad ja. man ska säga. Jag försöker se det positiva i detta. Jättestor spridning, och det står då du länsman i, i alla nyhetsmedier som finns. Och så hoppas jag att via detta får vi många nya lyssnare som, äh, som vill lyssna på oss för vad vi egentligen är. Ja, det är det det handlar om, vad vi egentligen är. Och vi är ju lite omtumlade, jag menar, det, det hör ni säkert där ute kära lyssnare. Alltså Och avslutningsvis då, klockan börjar bli mycket och så. Men jag skulle vilja säga det i alla fall att tankarna går ut till birro. Det ja, det verkligen. Jag säga. Och, och det, det har de gjort hela långa dagen. Ja, Marcus, jag hoppas du lyssnar. Och du ska bara veta att vi, vi tänker på det jättemycket. liksom. Och, och alla våra lyssnar också. Och vi står alla på din sida. Och jag har varit inne och kollat på din, din Twitter och även din Facebook. Och se att du har ett, ett otroligt stöd av väldigt många människor. Men det vet du ju givetvis. Nej. Ja, men vi, vi kommer i alla fall att fortsätta, eh, om man säger, på... på... Inte, ja, inte riktigt samma tema men ty, eller jo det kan man ju säga det med karaktärsmod mm. Mm. Det, det temat kommer vi fortsätta med på, mm. eh, på lördag då i det ordinarie programmet så att, eh... fortsätt maila fortsätt komma med förslag om gäster och ämnen och så vidare fortsätt hänga i kommentarsfälten fortsätt lyssna för som vi brukar säga om inte ni lyssnar så finns det ingen idé Att visa sänder riktigt så. Nej. Bara ni lyssnar ja, det, det kan jag säga att mejlen rullar in och, och vi försöker svara så fort som möjligt Så att eh, Tror inte att vi glömmer bort er För det gör vi inte så svar kommer så fort som möjligt Och vi säger då Tack, god natt Och vi hörs igen på lördag Du har lyssnat på en sändning Från Radio Länsman Radio Länsman finns även på Facebook Gilla oss där